Він усміхався. Усміхався, напевно, до мене, але посмішки цієї я не бачив. Я бачив лише чорну стрічку, яка оповела нижній кут фотографії і живі квіти під нею.